Balabedi errati ariburuz itzein dugu segidan, izan ere ogeita mar urte e, betetzenen ditu eta honetaz itzeiteko ba, telefonoaren beste e, muturrean, inako dugu, kaixo, egunon? Egunon! Bueno, ba, ogeita mar urte, e, bueno, e, errez esaten da, baina ibilbide ikaragarri e, luzea, e, ibilbide luzea dudarik gabe, ala, alabedi erratiak egindu enazta. Bai, e, egia esan, hanbeste urte iraunduten irrazi libre gutxi dira eta aldi beharen esan dezakegu, apurka-apurka ba, urte guzti hauetan irratiak lortu duen gauzetako bat izan dela ba, aziedako irrazi hori aktualizatzen, modernizatzen handitzen joan dela apurka-apurka ba, urte guzti hauetan <hazien> Bueno, ba atzera begira da bat botatzen baldin badugu, e, bueno, egia da Araberri Erratietik eh bueno, e, jende asko pasa egin dela 30 urte hauetan, baina eh gogoratzeko nola izan ziren hasiera horiek? Bai, ba Araberri Erratiak 80garren hamarkadan jaio zen, 83garren urte, urtean zehazki, eta garaio hoietan ba gizarte mugimenduak indarrondia zuen, elkarpe pila batek E, kalean lan egiten zuen, ba, ekitaldi, manifestaldi eta abar luze bat egiten ziren eta ikusten zuten ba komunikabide tradizionaletan, ba, beraien ekintzak eta beraien lanak sirela erreflejatzen edo oso gutxi erreflejatasi. Orduan gasteitzen, jendea ba, edo elkarteietako kideak biltzen hasi ziren eta pentsatu zuten ba irratia edo beraientzako tresna izango zen irratia bat sortzea. Eta, ba, bueno, laburru dut, zesan dezakegu, ba, aziora bateko ideia hori izan zela, ez? Ahotzi gabeko hei, ahotza ba, ematea, ez? Ba, beti ere, ba, irrati libre bezala jaio zen, ba, nolabai, ba, filosofialdetik, ba, asamblea dan, oinarritu ba, nolabai, e, erabakiguneak eongo e sidelarik eta autogestioan oinarriturik... dik, e, Ba, bai e, dauzak egiteko eta finantzazio orduan duan ba, baita ere uh -huh. Bueno, arabe edo irratia e, irratia le, elebi dugu baina e, dudari gabe baita ere Euskararen normalizazioan ba, bere karpena mandu gazteizen eta araban ez da? Bai, nola baita esateko, esan dezakegu ba, bere laroga eta irugarren urtean sortu zenean ba, erabat irrati erdal duna Zela, errati liburra, minera bat ezbalduna, minera gero ba urteak aurrera joala, ala, bat, bat, kontzentzia zio hori piztu zen, ez, ba, nolabait, ba, Euskararen prozentziak e, gero eta indar iku behar zuela e, konturatu zen ba, garaiko jendea, eta, ba, bueno, laro eta margarren amarkadatik aurrera, ba, nolabait, ba, zegoen hor e, kontzentzia bat, non esaten zen, ba... Ba, portzentai batzuk bete beharko ziren ba, Euskerazko emizioari dago kionez eta horrela eta bueno, gaur egun erarte gutxi gora gaur egun ba, emizioaren eneko perrogeia gutxi gora bera ba, Euskerazko emizioarekin eta uh -huh. ba, bueno e, aurten ere, horri ba, bueno, lotuta ere ba, ari gara ere ba, alabe biden bigarren emi, Euskerazko emisioarekin. Uhum. Hori da, ezan barra dugu, bueno, bai elkarte eragile herrimo geumendoi zabaldu eta egonden erratia e, izan da, elabedi erratia Baina, e, jakin nahiko genuke, zenonako, bueno, harremana izan duzute baita ere, bueno, bestelako erakunde publikoekin Hau da, bakas honetan, e, kasteizko udalarekin, zein izan da harremana? Bueno, estan desakegu ba 80garren ba, amarkadan eta la 80garren amarkada zeran ba erlasioazla eh edo segona erlasio bakarrozen ba, uh -huh. ba, errepresioaren bidez edo poliziaren bidez zegoena izan ere ba, irratia hainbat alditan itxia izan zen, eh? E, gobernadores Eh gobernadore sibilak sibiliaren aginduz Eta hor hori zen instituzioekin zegoen harremana. instituzioak irratia izten zailatzen ziren eta bueno, ba, irratia behin eta berriz, ba, berriro martxan jartzen zen. Gero ja esan dezakegu ba, mm, azken ama bosturtetan edo ba, gutxi gora bera nola baita e onartu behar izan dutela ba, errealitate bat isladatzen duela, eta bere ba, esparriak soziologikoa betetzen duela e, irratiak, eta baduela jendea atzetik, eta ba, azken urte hauetako harremana instituzioekin, izango litzateke, ba, ba, beraiek badakitegu emititzen ari garela, e, eta, bueno, ba, bueno naiz eta licentziariek... E, Ez izan, ba, onartuak gara, ba, bueno, ba nola baita dakitelako, ba, badugula, ba, gure entzuleak eta jarraitzaleak baditu gota, hogei dira gure berme, izan dezakegu. Uh -huh. Etorkezun ari begira, hor bueno, aipamen bate, bueno, bon, horreratu duzu euskarazko, euskarazko zean, eh? Eh baitare e, irrati proiektu horretan e, e, ari saretela, irraterekin batera baita goratoko dugu lizentzien e, bueno, ba, banaketan e, hor e, bertan e, izan ginela eta bueno, bon, ba pixka bat e, aurrera begira sor daukazute, boruan ba, Ba, aurrera behira ba, zukaipatu duzuna, eh? Zua, haian irrati lizentzien eh, afera honek, bizkat hausnarketa eh, bat piztu zuen irrati barruan, eta aurreti ja bat teguen idea bat berpiztu zen irrati barruan, eta horre... Martxan jarri ginen, e, azig ginen pentsatzen, haber, posible izango ditzatekeen, Eusker Eutzesko emisio bat egitea, gazteizen. Eta, bueno, ikusten genuen, aukera hon bat zela, e, licentzia lehiaketara orkestea, ba, ba licentzia horietako bat lortzeko, eus, ba, etorkizun baten, gazteizen bermatzeko, Eusker Eutzesko, ah, irrati ba, gutxien, ez, eh, Eta hori zantzen gure, gure, rekuperazio nagusena, eh, nolabait eh, Gasteizen Hamendik 15 urtera gutzenez, ba, egon ziteke e, egon Sedia, ba, euskarazko Irrati bat gutzenez, ez? Eh? Eta hortik abiatuta, ba, ikusi genuen, ba, egin genuen, ba, nolabait eh, jendeak gerturatzeko ba, hainbat hilera eta hamla da eta oldukoa egin den dituen jende berria hurbildu zitzaigon irratia, ba, proiektu berriean partzatzeko prez eta, bueno, jende berri honekin eta, bueno, e, irratiko bestean da jende dek, ba forma ematen hasi ginen proiektu berri honi eta helburua da ba, urtea bukatu baino lehen eskerautsezko emizioarekin hastea. Hala ere, eh harkitu berdugo ba e, emisio hori emisio txume bat izango dela, ba Musika protagonismo handia izango duen emisio bat izango da Baina bueno, e, gure asmoa da ba, Jende hau gerturatu eta proiektu haindartu ala ba, Emisio orduak eta programak ba, apurka apurka handik zen joatea mm -hmm. Iñako bukatzeko, esango dugu, ba, gazteizko bestetan hor e, bueno, murgilduak zaudetela hala erratia baitare, bueno, presentzia eh aktibo badola me bestetan, ireko bestetan eta 30 urte hauen karietara zerbait berezia pentsatua duzu eh zea bestetan egiteko? Ba, ba bai, ba gogoratu dezagun ba Alabedi Irratia bari jaietan hasizela emititzen eh abuztuaren lauan, an e, celedoren jaitzienan emititzen hasteko amo asmoa itsa zutela 80 urtemu gaurretan, baina bueno, egunean bertan gualkitalki e, ba, ekin eta zegoen jendea ba, atxilotu eta handik begunetara izan zen Benetako emizioa gaur, ondala hogetan urte. eta hori gogoratzeko eta hori espatzeko ba, Baskari Erreko bat egingo dugu, eta gero gabean ba 80garren hamarkara gain famatu izan ziren, ba profesio ateoietako bat eh, antolatu dugu ere. Ba, bueno, ba pixat, umore, bate, eh, umore apur batekin, ba, ospakizuna ospakizuna hoe egiteko. Mhm. Uh -huh. Ba oso onginako eh, gusti horrekin eh, gelditzen gara. Sorionak eh, antxeta erratiko eh, lagun guztien partez eta esaten den bezala, eh, urte askotarako. Eskerrik asko.